Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala Aşhadu an la ilaha illallah, wa hadhu la sharikalah, wa aşhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sidiina Muhammadan wa 'ala ali sidiina Muhammadan, warba'ik, waraslim amma ba'nu. Fa'uzbilillah min shaitan jin sallallahu alaihi wasallam. رحمن الرحيم. وَالعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيهِ خُسْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَدَوَاصَبِ الْحَقِّ وَدَوَاصَبِ الصَّبْرِ سَلَّمَ اللَّهُ العظيم. Maklum Rasulullah SAW, "Khair kau min taulam al-Quran, wa taulam." Maka Maklum Rasulullah SAW. Diakhir syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita. Dan insya Allah kita mulakan pengajian kita dengan bacaan surah al-fatihah ila hadratin nabiyin mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amdulhamd al-fatihah bismillahir rahmanir rahim ya ghaung-gaung allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina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 masih lagi dalam surah yang second, akhir, Al-Falaq, 480, 480 sebab turun dua muawizah ini, sebabun nuzul, bismillahirrahmanirrahim, dua surah muawizah ini diturunkan, Berikutan sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsom terhadap Baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Hadis Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiallahu anha. Dia telah menyihir Baginda dalam sebuah perigi di Qasr Al-Tal. Di situ terdapat gumpalan rambut baginda yang gugur selepas disikat dan gigi sisir, gigi sisir ini maksudnya gigi sikat, sisir itu sikat, serta tali busur panah yang disimpulkan dengan sebelas simpulan yang dicocok dengan jarum. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surah ini. Allah takdirkan setiap kali dibacakan satu ayat Terungkailah satu simpulan Baginda mendapati dirinya semakin ringan Sehinggalah terungkai simpulan terakhir Lantas baginda pun bangkit berdiri Dengan tangkas bagaikan baginda telah terlepas dari rasukan Jibril mula menjampi Menjampi Rasulullah SAW sambil berkata dengan nama Allah aku menjampimu... ...dari sebarang yang menyakiti dirimu... ...dari kejahatan pendengki dan tenungan mata... ...yang beracun. Semoga Allah memulihkan kesihatanmu. Ini sebab turunlah. Sebab turunnya ayat ini. Ada persoalan di sini... Hasilnya mungkin dia, dia, dia bahas dalam akan Datang ni lah. Kita tengok sini macam mana Rasulullah SAW disihir. Kan? Rasulullah SAW ni sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena sihir. Hmm. Jadi kan timbulkan, timbul Apa? Timur pertanyaan lah macam mana Rasulullah SAW boleh disihir pula Sedangkan beliau dipelihara maksum kemudian dipelihara daripada Allah SWT Jaga dia kan Jadi Ini semua ada hikmah di sebaliknya untuk mengajar umat lah. Untuk mengajar umat Kalau umat tu disihir apa patut buat Banyaklah kemahani di antaranya bererti ada orang-orang yang boleh apa ni membuat sesuatu yang jahat terhadap diri kita daripada jarak jauh itu berlaku dan juga di situ nanti kita disuruh untuk berlindung dengan Allah Subhanahu Wataala dan khususnya untuk supaya Allah menurunkan satu surah ataupun dua surah tiga surah sebagai ayat pelindung kepada kita. Dijadikanlah kisah Nabi sendiri disihir, lalu diturunkan ayat untuk, untuk, untuk supaya kita, umat Nabi S.A.W beramal dengan ayat tersebut. Kemudian ada itu nukiah tu kan yang Jibril baca dia tulis itu menjampi kan. Boleh ke jampi dalam Islam? Ah, timbul persoalan ke situ pula dalam bahasa Arab dia panggil... Ruqiyah. Ruqiyah. Ruqiyah. Raqafiyata. Dalam bahasa Arab tadi yang lafaz tu... Bismillahir urqika. Ini Jibreel yang baca. Bismillah dengan nama Allah. Aku urqika aku muruqiyah engkau maknanya mendideterjemahkan itu menjampilah min kulli yu'ziga daripada setiap sesuatu yang menyakit- menyakitimu min syarri hasidin wa dan dari setiap keburukan hasid orang yang berhasad dengki wa dan mata Hmm, mata ni satu yang akidah juga ni. Wallahu yashfika dan adalah Allah Subhanahuw taala itu akan menyembuhkan engkau. Jadi Jibril menjampi kepada Nabi dah bacakan doa tu. Jadi maka diperbolehkan. Di sini ada khilaf. Panjang pembahasannya dalam tafsir Kabir Ibn al-Razi dibahas panjang bab ni. Dinukilkan beberapa ulama yang membolehkan ruqyah, jampi dan yang tak membolehkan, yang membolehkan dalil-dalil dia, dalil, yang tak membolehkan dalil-dalil ni. Dalil, dalil. jadi di sini Jibril pun menjampi Nabi lah Mer meruqiyah Nabi jadi di situ salah satu dalil bagi pihak yang membolehkan Ada lah. hadis yang lain juga nanti dia beritahu di sini nanti. yang ada yang dalam hadis mengatakan ya, sesungguhnya orang yang betul-betul beriman mantap dia tidak akan dia yang perubatan secara besi tu. Kawah tu. Pernah dengar? Di dalam filem-filem kita tengok kan. Dia kalau luka ke dia atau cedera. Dia panaskan besi ke pedang ke. Lepas tu dia, pish, dia dekat, dekat, dekat tempat luka tu. Itu pun dilarang. Satu-satunya. Yang dilarang. Dan juga di situ diberikan rupiah. Jadi di situ macam mana nak tatbีกkan di antara yang melarang ada hadis Nabi melarang ruqyah ada yang hadis Nabi macam membolehkan malah Jibril sendiri meruqyah Nabi. Kan? Jadi tengoklah pada pada tahap orang tu mana dibolehkan tidak dilarang sebab Jibril pun buat Nabi pun buat sahabat pun yang buat ada dalil-dalil Ayat yang mengatakan Orang yang sempurna imannya wayang ni sempurna tawakal dia tak Dia tak rokiah dia hanya tawakal kepada Allah Itu makam lain lah Macam lain macam <coughs> Abu Zar, Abu Dardak <coughs> Kalau terkena sebarang penyakit dia Dia lebih suka penyakit tu Berkekalan Pada diri dia ha, Ini makam Makam tinggi lah Dia kata setiap kali yes, Penyakit ni ada pada diriku, maka disitulah berlakunya pakaian pengampunan tak atas diriku berlakunya kenaikan derajat bagi diriku. Ha, jadi kenapa nak nak baca rukyah nak hilangkan penyakit? Ughi ya. Nah ha, ada orang makam dia makam, maka dia tak dia tak dia, dia tak akan buat rukyah, dia tak akan buat jampi dan sebagainya. Biar je penyakit tu kena dia. Ini bagi setengah setengah orang yang makam dia tinggi lah. Kalau kita dah sampai makamnya tu, okay lah. Jadi tengok pada makam masing-masinglah. Tapi amnya manusia secara keseluruhannya maka dia akan buat ruqyah atau buat, buat ikhtiar. kalau sakit kita ikhtialah sama ada ubat atau jampi atau ruqyah dan sebagainya. Sebagai satu ikhtiar. Kemudian tak payah uh, kita sambung dalam panduan hidup nanti. Dia ada pembahasan yang di situ nanti ini cuma dia nak menyatakan tentang asbabun nuzul sajalah Okey. jadi Nabi disihir oleh Labid bin Al-Asam kemudian Jibril datang turunkan bawa turun surah ni dua surah ni diajak kepada Nabi ayat ni ada lima dan surah An-Nas ada enam campur dua-dua jadi sebelas ayat jadi bila dia baca setiap ayat dibaca setiap simpulan tu terbuka lah sebab yang Mesir Nabi tu dia buat 11 simpulan memang kalau kita tengok kan, dia akan menyimpulkan buat ikatan-ikatan ada jarum, ada rambut, ada patung macam-macam jadi setiap kali Nabi baca satu ayat terungkailah satu simpulan ok itu asbab bunuzul sebab turun ayat Menerus situ, diterjemahkanlah memohon memohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Diterjemahkan perayat dari situ. Saya dah terjemahkanlah minggu dua minggu lepas per perkataan per lafaz tu. kita masuk kepada tafsir dan ulasan. Tak apa saya baca sekali lagi. Qul a'udzu birrabil falaq katakanlah wahai Muhammad aku memohon perlindungan daripada Tuhan falak. Yang kedua, min syarri makhalaq dari kejahatan makhluk ciptaannya. Yang ketiga, wa min syarri'a siqin iza waqab dan dari bencana malam. Apabila ia gelap menyergap. Kemudian yang keempat, wa min syarri'a nafasa tifil uqad dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan tali. Nampaklah wanita tukang sihir. Padahal dalam kisah di atas babunuzul yang apa? Yang menyihir Nabi siapa? Labid bin Al-Asad, lelaki. Kenapa dia kata di sini kejahatan wanita tukang sihir? Ha, nanti kita cerita. Pasal <laughs> nak? Nafasat tu adalah jama' mu'anas salim Bagaimana tukang-tukang sihir wanita Ini jama' mu'anas salim Yang belajar-belajar nahu faham lah Alif dantah tu jama' mu'anas salim Mananya kata-kata plural bagi perempuan Walaupun ada khilaf Dalam tapasir-tapasir yang besar Dia kata, nafasat tu Tunjukkan ramai Tapi jelasnya perempuanlah di situ. Padahal Nabi disiara lagi Kenapa dia yang Allah tu ayat kata perempuan yang tukang sihir? InsyaAllah. Lepas ni ada dibahas ke. Dalam taksir dan ulasan tu. Kemudian yang kelima. Mensyariha sidin iza hasad. Dan dari bencana pendengki apabila dirasuk hasad. Ataupun ketika dia mula mengamalkan dengki dia itulah. lah. Okay. Jadi kita dah faham dah daripada keseluruhan. Ayat ini beza dia dengan surah An-Nas tu. Di sini berlindung dengan menyebut nama Allah yang satu lah. Menyebut satu sifat Allah iaitu Rabbil Falak. Aku berlindung daripada Rabbil Falak. Yang kita mohon perlindungan Allah tu, dia hanya menyebut satu sifat Allah sahaja. Tetapi yang kita minta dilindungi tu daripada banyak perkara. Kan? daripada kejahatan segala yang diciptakan Allah daripada kejahatan malam yang gelap daripada kejahatan wanita warna sihir yang meniup pada simpulan-simpulan dan daripada kejahatan orang yang hasad dengki berbeza dengan Surah An-Nas kita memohon kepada Allah sambil menyebut tiga sifat Allah Rabbin Nas Malikin Nas ilahin nas sebab tu sebut raub sebut ilah sebut sifat malik lagi tapi yang kita minta, yang kita minta pertolongan satu je daripada waswasah syaitan sebaliknya balik jadi dah bagitahu lah sebab dia kan maknanya yang apabila memohon perlindungan daripada banyak kejahatan dalam al-falaq ni kita hanya menyebut satu nama Tuhan satu sifat Allah tetapi bila berlindung dengan syaitan sebut sampai tiga nama Allah Berarti syaitan tu punya apa? Punya kejahatan tu lebih teruk lagi lah. Lebih hebat lagi daripada kejahatan-kejahatan makhluk yang di luar ni lah. Itu beza dia. Ok, tafsir dan ulasan. Firman Allah bermaksud, katakanlah, Wahai Muhammad, aku memohon perlindungan Tuhan falak dari kejahatan makhluk ciptaannya. Artinya... Katakanlah wahai Nabi, berlindunglah dan mintalah naungan Tuhan waktu subuh kerana malam telah berpisah darinya Atau dengan Tuhan setiap sesuatu yang mencetus dan mengeluarkan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Seperti binatang, subuh, benih, biji, segala yang berasal dari tanah dan lain-lainnya Aku berlindung diri kepada Allah pencipta segala kejadian dari bahaya semua makhluk yang diciptanya kenapa banyak sangat kan maknanya mat. di sini dia cuba pengarang kitab ni cuba nak menjelaskan makna falak tu tadi kalau kita buka kamus kita akan dapat makna falak falak tu berarti falakah falakah tu merekah ataupun pecah dua jadi seperti mana biji-biji kan kalau kita tanam benih biji tu lama-lama dia akan pecah merekah dia kan falak baru keluarlah putih apa pucuk. Kan lama-lama tumbuh. Tanah juga akan kalau kita tanam-tanah, tanah itu juga akan merekah ke mengeluarkan pucuk tersebut. Hmm. Tapi dipilih di sini makna falah bukan makna falah yang tadi, tapi makna falah ibarat subuh kerana apa? Apabila malam berakhir maka merekahlah ataupun terpancarlah cahaya subuh waktu subuh matahari daripada malam tersebut. Seolah-olah isyarat kepada bahawa kan di, aa, kejahatan malam yang kita minta lindungi itu akan berakhir bila munculnya waktu subuh lah, kan bila bila tiba-tiba blackout tengah malam ha, apa yang di nantikan oleh orang adalah kembalinya electricity elektrisiti lah bila blackout kan orang tak boleh nak chatting dengan Facebook, tak boleh elektrik tak ada. Yang pakai handphone bateri itu lain lah. Malam ni tak boleh buat apa lah bila dah, dah, dah black out kan. Apa yang ditunggu bila? Sekejap lagi nak beli terik balik. Bila nak beli terik balik. Jadi mana kita berlindung dengan Tuhan yang mencipta waktu subuh. Maknanya yang mengeluarkan waktu subuh daripada malam lah. Akhir-akhir waktu malam tu akhirnya akan merekah pecah lah waktu malam itu Timbullah keluarlah waktu subuh. Itu maknanya yang dipilih lah. Tapi dia nyatakan semualah di sini, benih, biji dan sebagainya, tanah dan sebagainya kan. Sebab mana falak tu luas. Di sini terdapat penjelasan dan penegasan bahawa yang berkuasa menghilangkan kegelapan tentu juga mampu menghapuskan kegelapan kejahatan dan menyisihkan kecelakaan dari mengenai seseorang. Apabila Allah itu mampu menghilangkan kelapaan dengan menciptakan waktu subuh, waktu siang, maka Allah juga mampu untuk menghilangkan segala kejahatan-kejahatan yang berlaku pada waktu malam. Memanglah pada zaman, memang umumnya kejahatan itu dilakukan pada waktu malam. Orang rompak bank waktu malam, orang macam-macam buat waktu malam lah. Dan orang ingatlah waktu malam, dia orang zaman dulu dengan kita waktu malam jauh beza. Mana ada lampu-lampu jalan, kan bangunan-bangunan skrin-skrin TV di kat jalan. Tak ada. Malam kita pun dah macam siang. Ada yang 24 jam macam siang. Tapi sana malam lepas lepas hilang apa mega merah, isyak je dah gelap lah. Ada pun lampu-lampu, obor-obor api-api tu dia pelita-pelita. Mana ada elektriciti dulu. Jadi waktu tu lah orang akan buat kerja jahat lah waktu malam ni. Ahmad tirmizi mengeluarkan sebuah hadis dan menganggap iyanya sahih. Begitu juga Al Bayhaqi meriwayatkan daripada Abu Usayyid Al Khudri radhiyallahu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon penenungan dengan bacaan tertentu dari tenungan jin dan tenungan mata manusia. Apabila turun kedua-dua surah ini, baginda beramal dengan membaca kedua-duanya dan meninggalkan yang lain daripada itu. Ini satu nak di highlight kan disini tenungan mata manusia ni Ain dalam sebelum tadi pun dia sebut masa uh, Jibril Jampi tadi kan dia terjemahannya daripada tenungan mata beracun yang dalam asbar monuzul yang last sekali perenggan ini kita alis nama akidah kita berarti kita percaya kepada Ain kena Ain kena Ain pernah? pernah dengar? biasa dengar tak kena Ain? Ah ha, ni dalam dalam dalam akidah Islam jemaah kita meyakini adanya kesan daripada pandangan mata manusia. Manusia ni kalau dia tenung satu orang tu tak semulah, sebahagian tak semua. Ada setengah orang tu dia punya kekuatan dia kalau tenung satu orang tu menyebabkan orang tu boleh sakit, boleh demam, boleh jatuh. Ah ha, orang putih panggil apa kuasa apa? Tenung sudu bengkok apa semua, psikik. Ha, psychic power ini ada terutamanya bayi-bayi yang baru lahir. Ah ha, jangan bagi sebarang orang tengok, dengan sebarang orang tendang, dia akan kena sakit. Malah orang kadang-kadang kita kita kata kalau tak puas kita seru tengok orang tu dia tengah berjalan tiba-tiba dia tersadung, dia kata ter, terselip. Paham tak? Kita tengok orang tu berjalan, tiba-tiba dia tersadung atau apa? Tersadung atau tersadung. Ha, itu disebabkan tendangan mata ada setengah-setengah orang tu dia, dia tengok benda-benda tu boleh boleh jadi kesan dan ulama melarang kita juga tidak menggalakkan kita membeli makanan-makanan di pasar-pasar malam misalnya dan jenis makanan tu terbuka jenis dia buka bihun goreng kuali besar tu kan kotia goreng, bihun goreng, mi goreng nasi goreng yang kuali besar dia di goreng depan kita tu dia terbuka je kan jadi setiap orang yang lalu akan pandang tu tengok makanan tu dia akan ada kesan pada makanan tu jadi kita dia tidak digalakkanlah bukan dilarang tidak digalakkan oleh para-para ulama untuk makan makanan yang banyak dilihat oleh orang. Sebab kesan daripada pandangan manusia ini ada membawa kesan kepada setiap sama ada berkesan pada manusia, binatang, makanan apa saja. Itu sunat ahli sunnah zaman yang pelik sangat. dia Nabi pun belenong daripada tenganga manusia, ain. kena ain dia pagi. Karena tiba-tiba je tak ada sebab anak tu budak tu sakit menangan ni. Sebab Ada orang dah tertenung dia, dan orang tu pun dia sendiri tak tahu dia ada kuasa, tak ada kuasa dia tak dia tak ada, oh aku ada kuasa ni, kalau aku pandang orang, <laughs> dia sendiri pun tak tahu tapi bila dia memandang sesuatu tu, menyebabkan sesuatu tu, akan berubah, akan jadi sesuatu lah ke hadap orang ke, binatang ke, pun makanan dan sebagainya Lepas tu, kalau misalnya kita makan makanan yang ditenuh oleh macam-macam orang Kalau masa malam tu tak tu lah berapa ratus beribu orang Duduk lalu depan tu tengok-tengok-tengok Akhirnya kita pun beli makan dia akan berkesan tak baik beli kita Ini akidah di senau jamah Dalam kita kita seperti Jawahirul Kalamiah dibahaskan kan Ain, kita, kita meyakinilah bahawa Ain tu tenungan manusia tu ada kesan nabi pun di sini kan hadis nabi berlindung daripada tendangan manusia. Malik mengeluarkan Imam Maliklah radhiyallahu anhu mengeluarkan daripada kitab muatta daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila demam atau sakit Baginda membacakan untuk dirinya dua surah perlindungan ini dan kemudian baginda menghembuskannya di tempat yang sakit. Apabila kesakitannya semakin teruk, akulah yang ni Aisyah yang tolong membaca untuknya dan menyapukannya ke jasad baginda kerana mengharapkan keberkatannya. Nampak tak? Dah nampak macam Allah ala-ala jampi kan? Ha, tapi yang dibaca tu Ruqiyah lah ni. Ini Ruqiyah nama ni. Tapi Ruqiyah yang menggunakan Al-Quran. Menggunakan Al-Quran. Diperbolehkan. Dan doa juga doa-doa selain daripada Al-Quran. Ada doa-doa yang tertentu. Belakang ni dia diajar. Nanti InsyaAllah ada tu dia bagi belakang ni. Doa tu. Surat 484. 485 tu dia bagi tu. Doa-doa. Ruqiyah. Siapa nak jadi bomoh boleh lah. Memang seperti yang saya cakap tadi, ada khilaf di kalangan para ulama yang membolehkan ruqiyah dan yang melarang ruqiyah. Masing-masing ada dalil masing-masing. Tatbik dia maknanya tengok makam orang tu lah macam mana. Larangan bukan berarti haram dan suruhan bukan berarti wajib. Pilihan masing-masing. Nabi sebagai contoh kepada umat, Nabi buat semua makna nabi tak perlu pun buat, buat buat benda macam ni nabi sakit nabi kena sihir kan jadi akidah lisonyah ahli sunnah wal jamaah nabi selain daripada makhluk yang istimewa beliau juga ada sifat-sifat bashariyah aa ha. aradul bashariyah itu memang nabi selain daripada sebagai utusan Allah makhluk yang istimewa diberi kekuatan seratus orang lelaki dan sebagainya tetapi nabi juga ada aradul bashariyah sifat-sifat manusia supaya menjadi contoh kepada umat dia kalau tidak nanti sebabnya si, kita nak sekiranya Nabi dia lebih sifat malaikat misalnya ha, habislah umat dia nak mencentuhi macam mana kan itu yang didakwa oleh para-para ahli kitab Yahudi dan selalunya orang syurikin. kenapa tak hantar rasul itu sebagainya? Ha, seorang malaikat ha, kenapa kan Allah kata nanti orang hantar malaikat. Malaikat tak makan, tak kahwin. Nanti kau macam mana nak makan, nak kahwin. Tak tak kerti. Tak, tak nampak contoh lah kat situ. Jadi boleh juga kita baca ketika kita sakit. Bacalah doa ni. Semak, hembuskan. Sapu kat tempat sakit. Tak mampu buat, suruh orang lain buatkan. Aisyah ha, tu orang buatkan benda Nabi. Ya. Nak dibandingkan Aisyah dengan Nabi siapalah Aisyah tapi Aisyah berarti yang yang martabat dia lebih rendah daripada Nabi pun buatkan untuk Nabi maknanya tak kisahlah kan maknanya kita kita apa walaupun kita jangan kita rasa oh, tak kerti ya. biasanya orang akan panggil ulama' ulama' pergi ustaz-ustaz kan pergi jumpa bomor pergi jumpa syekh tu syekh ni dukun kita pun boleh buat juga nanti ada pembahasan tauhid kat sini nanti <coughs> Setelah Allah menyebut tentang memohon perlindungan daripada kejahatan segala makhluk secara umum, Allah menyebut pula secara khusus tiga golongan sebagai peringatan bahawa ia merupakan kejahatan yang amat berbahaya dan amat penting untuk diminta perlindungan dari kejahatannya. Min syarimah khulab itu dah selesailah. Ma tu beri ma bermakna istighrab, lirjin, meliputi segala jenis kejahatan lah lepas tu kenapa nak cerita lagi pula kejahatan malam lah kejahatan nari seher lah kejahatan orang dengki lah. dah kata min syarimah khulab tu dah termasuk lah tiga-tiga tu dalam tu kenapa litak kit untuk taukit menguatkan makna lagi meng-highlightkan yang mana kejahatan-kejahatan mana yang yang bahaya dia tu paling paling kuat lah paling, paling tinggi lah bahaya dia tu yang pertama Allah kata apa bahaya Bencana malam apabila ia menyergap Artinya aku berlindung kepada Allah dari bahaya malam apabila kegelapannya tiba Justru malam mengenungi berbagai perkara yang menakutkan dan mara bahaya seperti Binatang buas, serangga yang melata di atas muka bumi serta orang-orang jahat yang selalu melakukan kerosakan ini jangan jangan kita sempitkan fikiran kita, kita duduk dalam rumah duduk dalam banglo, three layer of security, ada guard kunci, solek dan sebagainya ingat kita ni ada masanya kita keluar bermusafir pergi camping, masuk dalam gunung mas pergi naik ha, gunung pergi ha, dalam hutan mengembara ataupun kita balik kampung ha, balik kampung tengah-tengah malam, drive dekat highway tu depois highway pantai timur tu tau-tau -taut kereta pun mati enjin pukul 3 pagi. Keliling hutan. Ha. Time tu mana kau punya security, mana yang kau punya socket? Taulah, nan ni dia security dia. Otomatik kita akan takut, lepas tu ketambah teringat pula cerita bau malam tadi tengok cerita. Orang tu tengah highway. Ha. macam macam lah kan. Betul. Biasa kecil-kecil tu orang ha, mula kumpul cerita-cerita pontiana lah langsue lah tak ada kepala lah tengok ada kumpulan minta jalan baju putih tahan kereta kepala tak ada lah ha. jangan bah jangan pandang belakang <laughs> jangan toleh belakang <laughs> segala cerita tu semua teringat waktu tu ha. jadi di situ penting apa ni pentingnya perlindungan kepada Allah daripada malam yang gelap lah jangan kita ingat malam ke rumah selamat kita camping ke, tidur tengah-tengah malam, macam-macam serangga ada dalam dalam hutan tu kan. Kemudian, yang kedua dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada simpulan ini. Artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu atau perempuan-perempuan sihir kerana mereka meniup-niup dengan air liur mereka pada simpulan-simpulan benang apa boleh mereka melakukan sihir Abu Ubaidullah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata mereka merupakan anak-anak perempuan Labid bin Al-Asam Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Satu pendapat mengatakan bahawa kenapa Allah nantikan tukang sihir tu perumpaan nafasat tu terjemahan dia dia ada alih dan tal Alif dia tak nampak alif dia tu di di wakilkan dengan alih kecil tu kan sepatutnya alif besar tu jadi, di situ tanda kalau siapa belajar ilmu nahu, dia itu adalah jama' mu'annas salim. Plural bagi feminine. Jadi, dalam bahasa Arab, dia macam, macam juga bersinggir, ada maskulin dengan feminine. Jadi, plural bagi feminine ni, tanda dia alif dan tah. Jadi, menunjukkan dia feminine. Jadi, tukang-tukang sihir wanita. Jadi, Abu Abu Baidah kata, anak-anak silabit tadilah sebab apa yang, yang apa? yang dikatakanlah hadis ini yang menyihir ni adalah labid orang laki, Kenapa pula lah turunkan ayat perempuan belah Jadi Abu Baidah punya pendapat kata anak-anak labid. Aa, kemudian satu lagi pendapat mengatakan bahawa ayat ni turun secara umum lah sebab secara umumnya yang paling banyak menguasai ilmu sihir adalah wanita. Kalau kita tengok filem-filem pun, -filem, biasanya yang rajin tengok filem, kebanyakan ahli sihir semuanya wanita. Kenapa wanita? Kerana wanita itu diserba kekurangan dibandingkan dengan lelaki. Amalan wanita itu lebih kurang dibandingkan dengan lelaki dan syahwat wanita itu lebih kuat, lebih banyak dibandingkan dengan lelaki. Ini di dalam dalam dalam tafsir kabir Ibn Fakhril Al-Razi dia ceritalah. Secara umumnya memang kebanyakan ahli sihir itu perempuan. Seorang perempuan yang mudah dirasuki oleh jin, mudah ditemani oleh jin, mudah disahabati di, di, di oleh jin, syaitan nak, nak gunakan nak nak apa nak nak namusakkan lelaki ini kebanyakan, gunakan perempuan nak En nakai dekun azim dalam surah Yusuf nabi ha, apa Allah kata ah bukan Allah kita kan tipu muslihat tipu daya perempuan itu adalah azim, Besar. Nabi Adam pun kena dengan Siti Hawa perempuan Nabi Yusuf pun nyaris-nyaris kena dengan Zulaiha Jadi menunjukkan kebanyakannya Ahli sihir ni perempuan Sebab perempuan ni mudah menguasai ilmu sihir Sebab syaitan lebih suka lebih mudah Jin lebih mudah untuk uh, Masuk ataupun Menjadi sebablah Sebagai teman pada wanita-wanita sihir ni Jadi sebab itulah dengan, eh, Di ayat ini daripada keburukan nafasat alih-alih sihir wanita walaupun Nabi disihir oleh lelaki lah. umumnya yang ketiga dari bencana pendengki apabila dirasuk hasad artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan golongan pendengki apabila mereka mengatur muslihat dan kedengkiannya Dengki ialah mengharapkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang didengki itu hilang. Okay. Dengki maknanya dia tak pu hati ataupun dia tak suka orang tu ada nikmat tersebut. Kalau boleh dia nak nikmat yang ada pada orang tu hilang tapi kalau satu lagi dengki yang diberi istilah riptah riptah dalam dalam bahasa Arab ni dia bukan macam dengki apa yang ada pada orang tu dia nak juga, ha, itu riptah itu bukan dengki kalau dengki ni apa yang ada pada orang tu hilang, dia tak nak misalnya orang tu dah kahwin kan orang tu dah kahwin dapat isteri Padahal dia suka dekat lelaki tu. Jadi dia nak supaya apa ni ni biasa berlaku yang selalu berlaku macam tu. Dendki perempuan yang mendengki pada seorang lelaki tu boleh dikahwin dengan perempuan lain padahal dia suka pada lelaki tu kan. Maka dia akan buat sesuatu untuk menghilangkanlah nikmat mana maksudnya pemberian Allah, mana perempuan isteri yang dah dikahwin ni oleh supaya jadilah kecabulan sampai dihilangkan mana diceraikanlah. Cara dia macam mana? sihir bila sihir, waktu malam ha, jadi dia ada kaitan tu? ada kaitan ayat tu, maknanya bila, bila orang tu dengki saja cara dia, <coughs> untuk dia menghilangkan apa yang ada pada orang yang dia dengki tu cara tak lain tak bukan sihir lah. kemudian sihir ni biasa dibuat pada waktu malam jadi ayat, tiga ayat tu ada kaitan lah tu Ha, itu dengki, tapi kalau kita tengok pada orang tu dia ada, dia ni alim dia ni hafiz Quran jadi kita pun nak juga ni'mat alim, ni'mat hafiz Quran yang ada pada orang tu ada pada kita, ini namanya riptah ini digalakkan ini digalakkan dalam agama hasad juga tapi hasad yang bermaksud baik riptah, tapi kalau hasad yang ingin menghilangkan ni'mat pada orang yang berarti itu, tak, yang tak baik lah Faham eh? Maksud hasad. Jadi, ada, ayat ini ada tiga kaitan lah. Antara malam, sehir dan dengki. Okey. Masuk kepada bab pedoman hidup dan hukum hakam. Jadi, itu tafsiran ayat. Sekarang ni masuk. Sekarang ini apa yang nak kita jadikan pedoman dalam hidup kita berkaitan dengan surah yang kita tafsirkan inilah. Yang pertama surah ini mengajar manusia cara memohon perlindungan dari segala perkara yang buruk di dunia dan di akhirat. yaitu kejahatan manusia, jin, syaitan, kejahatan binatang buas serta binatang yang melata, bencana, api dan dosa, hawa nafsu, kejahatan, amalan dan kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan keburukan yang terbit dari diri orang yang meminta perlindungan itu sendiri. Ha, dia, bila dia dah masuk min syarima tu ma tu bermaksud segala-galanya lah. jadi surah ni mengajar kita supaya kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap segala kejahatan timbul persoalan di sini lah dalam tafsir Imam Fakudan Raja dia kata Segala sesuatu kan berlaku dah ditakdirkan daripada kita. Betul tak? Segala kejahatan, keburukan, bencana, malapetaka, sakit, apa saja yang berlaku dan akan berlaku daripada diri kita kan sudah ditakdirkan. Betul? Habis buat apa kita nak minta minta perlindungan kepada Allah? Seolah-olah, seolah-olah kalau ikut mutazilah punya pemikiran, Macamlah bila kita minta perlindungan tersebut, jadi segala apa yang ditakdirkan tu pun tak kena. Nampak? Soalah takdir itu pun belum lagi, belum lagi jadi kodok lah belum ditetapkan. Masih lagi apa? Aa, ada kemungkinan akan dihilangkan. Jadi kalau orang tu bila lah takdirkan dia nak kena satu kejahatan, tiba-tiba dia baca taawus ni, baca waizan ni mohon perlindungan akhirnya takdir tu tak jadi kat dia betul ha. kan timbul pembahaman macam tu ha. sebab tu Moktazilah ataupun Qadariah kata segala sesuatu tu berlaku dengan daripada manusia bukan dah ditetapkan kalau dah ditetapkan segala takdir tu dah Allah takdirkan orang tu nak kena sihir misalnya kan. buat apa nak suruh mohon perlindungan lagi buat apa dah memang kan kena ya. dah takdir dah kena kena lah. kan jadi banyak jawapan paling jawapan paling simple sekali la yus'alu amma ya fa'alun wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Kita lah yang kena terima maknanya Allah suruh kita berlindung, kita berlindunglah. Tak ada kena mengena dengan oh ni berarti kalau dah takdir yang kena datang nak berlindung buat apa. Ableh takdir tu akan kena kita tetap akan kena juga tetap akan kena tapi apabila kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti di situ kita akan dapat pahala mengajarkan amal memohon perlindungan kepada Allah apabila kita berdoa kepada Allah mohon perlindungan kepada Allah, situ kan ada pahala jadi pahala kita dapat takdir tetap akan berlaku tapi kalau kita tak mohon kepada Allah takdir tetap akan berlaku tetapi kita tak dapat apa-apa tapi ditanya lagi apa itu kena mohon perlindungan kan itu pun takdir Allah juga. Sama ada orang tu akan memohon perlindungan atau tak memohon perlindungan dekat itu kan takdir Allah juga. Kullun muyassar limaa khuliqalah maknanya kalau kita dah takdiran Allah untuk memohon perlindungan kita pun mohonlah perlindungan. Kalau kita tak diberi oleh Allah untuk mohon perlindungan taklah kita mohon perlindungan. Faham? tetapi secara zahirnya kita tu ada pilihan lah. kalau kita tak ada siapa pun ya, tak ada satu kuasa pun yang kita akan rasakan dalam diri kita ni bahawa kita dipaksa untuk buat sesuatu ataupun dipaksa untuk tak buat sesuatu jelas pilihan tu pada kita kan takdir tetap akan berlaku secara hakikatnya, secara batinnya tapi secara zahirnya seolah-olah kita yang memilih di semuanya ada kaitan dengan kita kembalikan kepada Afalul ibadah masalah Masalah Tauhid ni kan, masalah perbuatan hamba ni Satu bab yang khusus dalam Tauhid Perbahasan ni panjang sekali Memang nak memahami pun susah Saya dah cuba jelaskan sebelum ni kan Tambah sikit lagi Boleh? Secara yang kita tahu kan Segala sesuatu telah pun di Takdirkan oleh Allah SWT Nanti tidak ada siapa manusia pun yang mampu untuk menghalang takdir Timbullah persoalan kalau macam tu Allah sebenarnya tak adil lah Apa gunanya pahala dan dosa Semua dah takdir lah Bayangkanlah Allah Taala yang menciptakan Abu Jahal jadi kafir Allah berkeinginan untuk Abu Jahal jadi kafir Tapi akhir akhirnya Allah marah ke Abu Jahal Sebab Allah masuk ke dalam raka Seolah-olah macam Allah tu tak adil lah Betul? Kalau kita fikir dengan orang pahlawan kotak Memang akan rasa macam tu Tapi kita kena Kita kena belajar lebih lebih sikit ha, Lepas tu dalam tasawuf dia panggil Mengenal diri Mula-mula sekali mengen Kenal diri dulu Baru kita akan kenal Allah Apabila kita kenal diri kita Maka kita akan kenal Allah Kita akan tahu bahawa Allah tu tidak zalim Jadi orang tak belajar Dia cepat sangat buat keputusan Allah yang takdirkan Abu Jahal jadi kafir lepas tu Allah marah pula kaifa takfuru kenapa kau kafir kena ni Quran banyak tu padahal Allah yang takdirkan maka hilanglah di situ kebijaksanaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala orang yang bijaksana yang al-Hakim dia tak mungkin berbuat sesuatu yang dia dah tahu betul dia petikakan apa yang dia buat Allah taala takdirkan Abu Jahal kafir lepas tu dia lagi marah kat bukan kenapa kau kafir badal dia yang tetapkan di ke hafir orang yang bijak sana tak akan cakap benda itu ha, ini penentangan-penentangan daripada Muttazila jadi kita belajar sikit dalam dalam, dalam tasawuf ni kita tengok dalam diri, kenal diri itu maksud kenal diri itu, kita tengok dalam diri itu ada apa kita tahu kita manusia ni ada af'al perbuatan, betul? setuju? kita ada akal, setuju? kita ada keinginan nafsu, betul? Dan kita ada perasaan Betul? Jadi Antara perbuatan Keinginan Kita Dan perasaan kita Dan akal ni kan semua ada kaitan Kadang-kadang manusia tu Dia berbuat Sesuatu Menurut keinginan dia Dan kadang-kadang manusia berbuat Sesuatu Di luar keinginan dia Betul. Apa yang dia inginkan dia buat. Dan ada yang apa yang dia tak inginkan dia tak buat. Dan kadang-kadang apa yang dia inginkan dia tak boleh buat. Dan ada juga apa yang dia tak inginkan tapi terjadi juga, dia terbuat juga. Betul tak? Syu. Betul? Betul tak? Faham tak kat sini? Keinginan antara keinginan dan perbuatan. Perni si itu ada keinginan nak buat sesuatu. Dan akhirnya dia buatlah benda tu. 1. Yang kedua, dia tidak ada keinginan untuk buat benda tu, dan dia tak buat lah 2. Maknanya keinginan pun tak ada, perbuatan pun tak ada. Tapi ada yang yang ketiga, kadang-kadang dia inginkan buat sesuatu tapi dia tak mampu nak buat benda tu. Betul? Okay? Setuju. Dan yang yang yang apa? Yang keempat, dia tak ingin buat pun akhirnya jadi juga. Dia tak ingin nak mati, mati juga dia ingin nak nak jadi kaya tak jadi kaya juga ha, jadi ada empat kemungkinan ni tetap ada lepas tu yang ketiga perasaan kadang-kadang manusia ni dia, perasa, dia dia dia merasa dia merasa apa apa yang dia buat tu dia yang buat itu biasalah apa yang dia buat tu dia merasakan dia lah yang buat itu biasa ada kadang-kadang apa yang dia tak buat tu dia tak rasa dia buat itu pun biasalah memang dia tak buat kan tak ada yang rasa dia buat kot tapi ada juga kadang-kadang dia buat tapi dia rasa dia tak buat pernah berlaku tak? dia buat tapi dia rasa dia tak buat ha. benda tu maknanya buat tu maknanya terjadilah pada diri dia tapi dia, dia merasakan bahawa dia, bukan dia yang buat benda tu contohnya sakit bila sakit tu terjadi pada diri manusia Apakah dia yang buat sakit tu? Hmm? Bukan dia yang buat kan? Tapi siapa yang buat? Dan nah, ada yang sebaliknya yang keempat maknanya, aa, Benda tu tak terjadi pada diri dia Tapi dia rasa dia yang buat Betul? Firaum mengaku dia Tuhan Tapi dia rasa dia Tuhan Tapi dia Tuhan ya? Dia bukan Tuhan Tapi dia rasa dia lah Tuhan ini perkaitan antara rasa, perbuatan, keinginan Dan akal ni memahami yang keempat-empat ni Daripada tiga cabang ni Kan ada empat kemungkinan Setiap cabang, setiap perbuatan Keinginan dan perasaan ni Ada empat cabang saya cakap tadi Akal lah yang memahami benda ni Kalau kau korang semua tak faham tiga mula ni Berarti kau tak berakal lah <laughs> Siapa yang tak faham apa yang saya cerita tentang Pecahan empat daripada tiga ni Berarti dia akal dia kurang lah minta maaf cakap lah, ni betul ha. ingat, perbuatan keinginan dan perasaan jadi di disitu bijak-bijakannya Allah Ta'ala, bila Allah buat sesuatu perbuatan tu pada manusia tetapi perasaan dia Allah jadikan bahawa dia rasa dia yang buat, kadang-kadang Allah bagi rasa dia yang tak buat ha. itu kita kena faham, perasaan, perbuatan dan keinginan boleh ya eh? ni dalam sangatlah aku tapi berapa ada akal insya-Allah diberi fahamlah benda ni. Jadi di situ macam contohnya kita bila Allah tak Allah dah memanglah takdirkan segala perbuatan manusia tu Allah memang buat, Allah yang takdirkan. Tapi Allah bagi perasaan dekat orang tu bahawa kadang-kadang dia rasa dia buat, kadang-kadang dia rasa dia tak buat, tu ajalah. Bila dia rasa dia buat ataupun dia rasa dia tak buat, dia tak akan salahkan Allah Taala. Nampak tu di situ bijak sangat Allah Taala. Dia tak, tak ada perasaan pun yang dia terpaksa tapi ada juga yang terjadi pada diri manusia tu tapi dia tak berkeinginan untuk buat macam tu dan dia tak rasa pun dia yang buat itu menuduk untuk ajar manusia bahawa kau bukanlah bebas satu patas kau di bawah apa ni, kawalan Tuhan tapi tak semua tak semua tak 100% malam ni macam tu. Ada kalanya dia rasa dia yang buat, dia rasa dia berkeinginan dan keinginan perbuatan yang dia, dia buat tu, lahir dari keinginan dia dan dia rasa dialah yang buat. Sekali maksiat sekalipun. Ada orang berkeinginan tu buat maksiat. Akhirnya dia buat maksiat tu. Dan mestilah dia rasa dia buat maksiat tu. Takkan dia rasa, ya aku tak buat maksiat lah. Tapi ada juga. Ada orang dia berkeinginan tu buat maksiat, kemudian dia buat maksiat tu tapi dia tak rasa benda tu maksiat dia rasa benda tu biasa, biasa Tak apa, apa. dia tak rasa benda yang dia buat tu maksiat tapi dia tahu benda ni dia yang berkeinginan untuk buat dan dia yang buatlah. padahal Allah yang tak kena dia buat maksiat benda tu tapi ada juga orang dia tak nak buat maksiat dia tak ada keinginan untuk buat maksiat tiba-tiba terjadi maksiat pada diri dia dia pun merasakan bahawa, eh aku, bukan aku yang nak buat masyarakat ni. Tak sengaja bunuh orang misalnya kan. Mana ada orang nak bunuh orang. kecuali ini ada juga orang nak bunuh orang kan. Ini dia tak rasa untuk bunuh orang. Tiba-tiba, tiba-tiba dia telanggar orang tu mati. Takdil lah Dan menunjukkan bahawa, bahawa, jadi dia merasakan bahawa, eh ini bukan aku yang buat ni. Eh. Ini bukan datang daripada aku, ini satu takdir. Ha, tapi hukum dia nanti dalam-dalam ni lain dengan orang yang bunuh dengan sengaja. Faham tak? Ha, jadi kita kena tengok sikit dalam. betul kenal diri dulu dalam diri ni Allah ceritakan ada perasaan, ada keinginan, ada perbuatan dan ada akal. Kalau akal tu boleh faham apa yang saya cerita tadi maknanya dia berakal dia sempurna dengan akal dia. Sebab tu kita tak boleh menyalahkan Allah di mana-mana pun. Sebab Allah itu kontrol perasaan kita, kontrol keinginan kita, kontrol perbuatan kita dan kontrol akal kita. Allah kata, aku ilhamkan kepadanya, fujur dan taqwa. Fujur ni benda-benda yang jahat lah. Dan taqwa benda-benda yang baik. najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang tak baik. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Memang semua Allah takdirkan kepada manusia. Cuma nanti manusia itu sama ada dia merasakan benda tu dia yang buat sendiri. Atau dia merasa Allah yang buatkan kepada dia. dua akan ada nanti. Di situ dia tidak boleh menyalahkan Allah SWT. Untuk sebagai setuh hujah kepada anak Adam. Di akhirat nanti dia tak boleh kata. Ya Allah aku. Bukan aku yang buat. Aku ada takdirkan aku buat masyarakat. Ya ke? Cuba kau fikir dulu. Kau yang berkinan ke? ke, kau tak ada keinginan langsung kalau orang tu betul tidak ada keinginan tiba-tiba maksiat tu terjadi kepada dia dia dianggap sebagai dia diampunkan kalau dia yang beringin dengan kita tadi kan, ada 4-5 perkara dalam hati tu kalau dia berazam tu buat, akhirnya dia buat dia dosa. Ya? dan kemudian setelah terjadinya maksiat tu Allah ada perintah kan, kenapa kau tak istighfar kenapa kau tak taubat saya nak taubat tapi tak boleh, ada kuasa menghalang saya untuk bertaubat bohong namanya kan saya dah terbuat maksiat ni kau yang tak kau tak tekan pada kau ya tapi aku pun nak taubat tapi ada kuasa menghalang aku daripada bertaubat tak boleh bertaubat bohong namanya mana ada berlaku kat dalam manusia macam tu dia kan nak taubat tujuan Allah ciptakan maksiat atau keburukan berlaku pada pada manusia tu pun bukannya setakat tu je habis selepas tu apa nak buat setelah tu apa nak buat bukan berarti Allah tak ada kau tu buat maksiat berarti dia dia buruk Setengah orang tu, dia dekat dengan Allah dengan bertawabat. Banyak orang buat masyid. Hanya taubat, taubat, taubat, Makin dia tawabat, makin dekat dengan Allah. Ada orang buat baik, buat baik. Hanya dia riak, wujud, sombong. Jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi setiap takdir Allah tu ada dia punya kebaikan. Dia. Faham? Sebab tu kan? Eh? Jadi kembali kepada kita ini, Allah suruh kita muam berlindungan. Timbullah mutazilah dia dia persoalkan, apa guna kalau Allah takdirkan, waktu subuh kita mohon perlindungan kepada dia pula takdir tetap akan berlaku, tapi kalau kita ikut perintah memilih untuk sentiasa mohon perlindungan kepada walaupun tak berlaku pada kita apa-apa kejahatan pun, tetap kita akan diberi pahala itu lain, takdir berlaku berlaku ada juga kadang, -kadang kita mohon perlindungan tapi kena juga, eh, takdir Mana kita pilih walaupun kita dah mohon perlindungan kena juga. Kita kata ini kehendak Allah. Kita tak kata hm, apa punya perlindungan. Kita <laughs> tak boleh salahkan benda yang ni surah ni tak boleh pakailah aku dah baca pun kena juga. Ha, tak boleh. Kita mohon perlindungan baca surah tu memang surah Allah perintah dapat pahala. Jadi juga jadi buat macam mana? Bila jadi apa jadi? Sabar. Ada perintah lain. Bila terjadi juga Allah suruh kita sabar. Kemudian, minta lagi. Jadi, dengan sebab kita terkena juga, takdir yang buruk yang tak kita ingin dibeli kita pun menjadi penyebab untuk kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Hmm. Faham? Boleh faham, eh? Hmm. Mana tadi? Nombor tiga. Di dalam... Nombor dua. Tu hmm? eh. Nombor dua Andainya dikatakan bahawa surah ini juga diturunkan untuk menjadi penyembuh dan pendinding bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat ini tidaklah salah. Andainya dikatakan bahawa surah ini juga diturunkan untuk menjadi penyembuh dan pelindung bagi Rasulullah SAW, maka pendapat ini tidaklah salah. Justeru hadis yang menceritakan sebab turun surah ini adalah hadis sahih yang tidak bertentangan dengan Nas al-Quran. Kesan sihir terhadap Nabi hanyalah sekadar baginda rasa sedikit pening dan sakit kepala dalam keadaan tertentu. Inilah yang dimaksudkan dengan khayal di dalam hadis yang berkaitan. Khayar ini berlaku dikala jaga maupun tidur Namun demikian ia tidak sedikit pun mempengaruhi kewarisan baginda Demikian juga ia tidak mempengaruhi perkara yang berkaitan dengan wahyu dan mesej ketuhanan yang disampaikan justru Allah memang memelihara baginda daripada sebarang perkara yang tidak baik, fikiran yang kacau dan serabut tekanan mental Allah SWT ber, uh, berfirman bermaksudnya dan Allah lah yang memeliharamu daripada gangguan manusia Al-Ma'idah ayat 5 surah 5 ayat 67 jadi dia nak bagi di sini maknanya seolah-olah ayat ni Nabi ah, pelindungan bagi Nabi yang mana Nabi tu terkena sihir sampai teruk sekali lah ah, ni sikit je pening-pening sikit je cuma, cuma untuk bagi beritahu dekat dekat umat ni bahawa besok kalau kena sihir ah, kalau, kalau kita manusia yang kena sihir ah, teruk lah, tak macam Nabi kena sihir kan? tetap juga Allah apa nak bagi satu contoh kepada umat Nabi pun kena sihir dan cara nak hilang dia dengan cara membaca dua surah ni lah Ha. tapi kalau semudah tu kan, kenapa kita baca dua surah ni kepada orang kena sihir, kena rasul, tak hilang-hilang pun ha. itu kan dah kita kenal awal, awal itu kesan atau atau kesan kepada setiap amalan kita ta'us kita kepada Allah tu kan ada tiga syarat tu ingat lagi ya, eh? ha, Arifah balik pada pengajian Imam Fakhran Razi juga dia kata selalunya orang akan kata aku baca tak ada apa-apa pun haa dia hanya makan sekadar baca saja tapi tiga perkara itu ada maka selalunya dia berkesan yang pertama ilmu tentang kan, ilmu lepas tu hal yang bangkit daripada hati kemudian barulah faal perbuatan kalau tak jadi pun kita dapat pahala kita hanya disuruh untuk membaca ayat ini sebagai penlindungan terlindung atau tidak sembuh atau tidak bukan kerja kita dan bukan kerja surah tu. Kerja siapa? Kerja Allah. Surah ni sebagai asbab sahaja. Kita tak boleh nak yakin dengan surah. Kalau kita yakin dengan surah tu yang lagi sembuh, itu pun dah kafir dah. Syirik dah. Faham? Jadi dia perumpamaan macam Nabi kena sihir ni cuma sekadar khayal sajalah Kita Nabi terkhayal sebentar Macam ada sesuatu yang mengganggu fikiran Nabi Terkhayal itulah Tak macam-macam orang lain kena sihir kan Sampai mengesteria lah Mengamuk, menjegit, telanjang lah kan. ha, Tak ada lah sampai tahun macam tu Sebab Nabi ni jaga oleh Allah Ta'ala Sikit je Allah bagi itu supaya Umat tahu Nabi kena sihir Lepas tu Nabi buat apa Yang juga nak bagi beritahu bahawa Bahaya sihir ni kan Sehingga Nabi pun terkena. Jadi kita hati-hatilah. Dia boleh sihir. Yang ketiga, di dalam mengajar kita cara memohon perlindungan, Allah mengkhususkan supaya kita meminta pertolongannya dari tiga perkara atau golongan iaitu yang pertama, malam. Apabila kegelapannya semakin pekat kerana malam sebagaimana yang disebutkan oleh Fakhruddin al razi adalah saat binatang buas dan binatang melata keluar dari tempat persembunyiannya. Saat di mana pencuri dan penjahat melakukan pencerobohan Saat berlakunya kebakaran Kurangnya pertolongan Dan saat di mana orang-orang jahat bersemangat melakukan kejahatan Dah dibahaskan tadi lah, Kenapa malam tu Dianggap sebagai sesuatu yang buruk lah Ada setengah binatang tu dia memang tidur siang hmm. Malam dia, dia keluar Vampire <laughs> Kedua ahli sihir wanita yang meniup-niup pada simpulan benang Bah, wahana sihir apabila menjampi Allah mengumpamakan tiupan itu sebagai mana lagak orang yang berjampi untuk merawat orang sakit jadi dua-dua cara sama, yang jahat sihir pun dia tiup-tiup, yang baik pun dia tiup-tiup juga ha. cuma di situ orang-orang kata kalau tiup-tiup tu tujuan dia baik maka baiklah dia, kalau tiup-tiup tu tujuan dia jahat, buruklah dia jadi ha. Jadi, yang dibaca mentera-mentera, Aba'a, Abra, Kadabra, apa kata benda tu. Ha, Kalimah-kalimah daripada jin, syaitan, dia puja tak apa lah yang ajar. dia jampi, -jampi dia tiup-tiup dekat ikatan lah, jarum lah, apalah. Ha, itu dengan tujuan yang buruk. Maka itu, ha, satu satu yang berdosa lah, buruk lah. Tapi, kalau dia baca Qulhu Allah, Qulhu Ambil Fala, dia tiup di tangan, sapu. Sama juga, perbuatan dia tiup-tiup kat orang. Tapi perubatan menggunakan Al-Quran dan tujuan yang baik adalah baiklah. Sebab bila sebut jampi je kan kita dah. kan Di situ setengah orang bila sebut jampi. Dia dah anggap ah, jampi ini mesti bomoh. Bomoh mesti tak baik syaitan jin. Jadi jampi pun ada jampi yang baik. Kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang Nabi ajar. Dengan tujuan yang baik maka dia jadi baik. Yang ketiga kerana orang yang dengki apabila ia sakit hati dan menyiapkan muslihatnya Kerana orang yang dengki mengharapkan hilangnya nekmat dari diri orang yang dengkinya Meskipun ia sendiri mungkin tidak dapat nekmat berkenaan Tak apa aku nak kat dia Tak dapat orang tu dapat tak apa biar dua-dua tak dapat Itu dengki tu Dengki adalah satu perkara yang tercela Adapun ribtah ha, ini kan? Adalah iri hati yang menjana persaingan Tetapi tidak mengharapkan hilangnya nekmat orang lain Maka itu diharuskan Kerana ia hanya berharap agar nekmat yang sama diperolehi oleh dirinya Dan tidak pula suka nekmat itu hilang dari orang yang ia beriri hati terhadapnya ha, Ini bukan ini bukan dengkilah. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu suka bersaing. Dan orang munafik pula suka berdengki. Ya. Jadi sifat riptah ni sifat orang mu'min lah. Dia suka bersaing. Kalau orang tu pandai, alim dalam satu bidang, dia pun nak jadi alim. Orang tu hafizqohan, dia pun nak jadi perlukan. Orang tu rajin bersedekah, dia pun nak jadi sedekah. Orang tu pergi haji, dia pun nak pergi haji. Ha, itu okey lah. Orang tu kahwin dulu, dia pun nak kahwin dulu. Boleh? Tak boleh. Tak boleh tak apalah Cancel lah <laughs> Hmm ada saja buat lawak Kau nak hantuk Sebab eh. kahwin ni Semunak sikit ha, Dia segar Betul? Lah tak kahwin ni, ni Satu Dua Tiga Empat Lima ha. Yang belum kahwin satu pun Dah lima orang lah ni atau so, so orang la tunang yang belum kahwin dua dan tiga ada penting orang 1 2 3 Hmm Okey insya Allah jumpa lah jodoh dia nanti Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa tidak boleh ber hati berdengki atau saya melainkan dalam dua perkara iaitu ertinya tidak dianggap salah beririh hati dalam konteks dua perkara yang baik ada panggungan hadis tu, antaranya dia kata orang yang memiliki kelebihan dalam baca menghafal atau membaca Al-Quran jadi kita boleh kita berdengki kita pun nak jadi hafiz Al-Quran lah maksudnya bukan kita nak hilang supaya dia dilupakan Al-Quran dia dan juga orang yang punya harta bersedekah jadi kita pun perlu ada perasaan kalau aku dapat harta aku pun nak bersetukah juga. Para ulama' menyatakan bahawa pendengki itu tidak membawa mudarat kecuali apabila ia menyatakan hasad dengkinya dengan perbuatan atau perkataan. Dengan lain perkataan sifat hasad itu mendorongnya melakukan kejahatan terhadap orang yang menjadi sasaran dengkinya. Oleh itu dia cuba memerangkap, menjatuhkan serta mendedahkan kaibah atau cacat celah orang yang berkenaan. Macam-macam cara lah kalau orang tu dengki kita Dan paling teruknya dia sihir kita Bila sihir tu Maknanya habislah orang tu kan Sampai biasanya dalam dalam surah Al-Baqarah kita kan Syaitan ni mengajar sihir-sihir kepada manusia Supaya terpisah dia antara pasangan suami dan isteri ha, Itu antara yang paling common lah kadang orang tu dengki orang misteri dia pandai masak buka restoran maju untung ribu-ribu akhirnya dia digelar dengki dia sahirinya itu tu ataupun suami itu, akhirnya terai ha, banyak berlaku tu kawan saya masa be belajar dekat Cha'alam dulu ITM Cha'alam kawan saya nak abang dia abang tu dia ada isteri dan kat gerai masa tu ada section 2 tu ada warung panjang food court itu kan Time makan Baru ratu makan Dekat kedai dia Baru memang kaya lah Jadi sebab bisnes kan Masih jampur Akhirnya kena seher Isteri dia Orang seher Sampai tak boleh buat apa Sampai tak boleh masak Tak boleh apa Jadi macam Selepas cerai baru Okay dan orang tu kahwin dengan Bekas isteri abang dia Buka kantin dekat satu kilang Dekat salam juga Dengki ni seher kan Bahaya lah dan nah, kita pun Nabi kata dalam hadisnya la darara wala dirara janganlah kita jadikan asbab untuk orang dengki kepada kita kadang-kadang ha. orang tu tak dengki dengan kita tapi perangai kita yang suka menunjuk-nunjuk suka suka ni kan akhirnya orang pun timbul geram kita bengang ha. kita pun jagalah kalau kita diberi nikmat oleh Allah Taala kelebihan sesuatu jangan jangan kita jangan kita sombong jangan kita tunjuk-nunjuk silat-silat boleh memancing orang memancing perasaan dengki orang terhadap kita jadi kita Kita apa ni Kita kena rendah diri Kita kena ni lah Kita kena jagalah kita punya Sesetiaan nimai Allah bagi-bagi Jangan kita sombong lah Itu akan mendatangkan perasaan dengki orang kepada kita hmm. Hasad merupakan dosa pertama yang berlaku di langit dan juga dosa pertama yang berlaku di dunia. Iblis dengki kepada Adam. Qabil pula. Dengki kepada Habil. Penghasat sentiasa dibenci dan tidak disukai. Serta dilaknat oleh Allah. Iblis dia dengki. Dekat Nabi Adam. Buat daripada tanah. Baru pula tu. Aku dah hutai dah guru para malaikat. Tiba-tiba bau buat daripada tanah. Nasuh aku sujud kat dia pula, nasuh aku tunduk kat dia pula. Ah ha, dengki dia. Ya. Kelebihan yang ada pada Nabi Adam tu sebagai manusia sebaik kejadian didengki oleh, diiri hati oleh iblis. Kenapa tak aku yang kena di orang tunduk kat ke aku? Kenapa akulah nak kena tunduk kat ke dia? Ha, dengki. Akhirnya disebabkan dia dengki dia jadi iblis. Dilaknat oleh Allah. Sama juga dengan Qabil dan Habil sebab apa? dapat pasangan yang yang cantik. Ha. Jadi dia apa? Dia tak nalah. Benda tu berlaku pada Habil. Betul agar hilang, dia bunuh. Itu dengki. Antara sifat mazmumah yang paling teruk sekali dah dengki ni. Dan orang yang dengki ni hati dia takkan tenang. Dia takkan takkan tenang selagi yang orang yang dia dengki tu Hilang nikmat tu Sebab, Sebab tu dia akan buat apa saja Sanggup buat apa saja Sebab dia nak tenangkan pada masa yang sama Dia nak tenangkan hati dia tu Yang dengki tu yang membuat-buatlah hati dia tu Tak ada cara lain-lain kan? Nak benda tu hilang daripada orang yang dia itulah. Selepas hilang barulah dia rasa lega sikit ha. Selagi tak hilang Selagi tu dia membuat-buatlah hati dia kan ha. Bahaya dengki ni Mudah-mudahanlah jauhkan kita daripada lah sifat dengki Ulama juga menjelaskan bahawa sihir, tenungan mata, psychic power, hasad dan lain-lain secara bersendirian tidak memudaratkan Tetapi boleh memudaratkan dengan kudrat, perbuatan dan iradah Allah Kesan sihir itu dinisbahkan kepada semua perkara tadi dari sudut zahirnya sahaja. Allah berfirman tentang sihir maksudnya mereka tidak dapat memudaratkan seorang pun dengan sihir itu melainkan dengan izin Allah. Al-Baqarah ayat 2. Jadi jangan kita jangan kita lupalah hakikat. Ha, ini asbab saja zahir saja maknanya walaupun orang tu dengki kalau Allah izin jadi, orang tak izin tak jadi kalau orang tu seher, Allah izin jadi Allah tak izin tak jadi itu maksud dia lah meskipun kejahatan seher tenungan mata dan sebagainya itu pada zat dan zahirnya tidak memberi kesan seperti mana penyakit-penyakit menular seperti taun dan cacar tetapi dari syarak kita dituntut berwaspada dan berjaga-jaga serta menjauhkan diri dari sebab-sebab Zahir setakat yang mampu Ini selaras dengan sikap dan tindakan Sayyidina Umar dan Para sahabat Nabi dalam menghadapi Kes Ta'un Amwas Juga selaras dengan arahan Nabi Akan menghindari mata Orang beracun dan lari Dari penyakit kusta Antara hakikat Dan syariat ini perlu faham Betul lah Hakikatnya semua daripada Allah Tapi syariat menyuruh kita Berukhtiar, berusaha dan berikhtiar Itu je, selesai Kalau rezeki Allah bagi tak payahlah pergi Allah sakit Allah yang sembuhkan Buat apa nak pergi doktor Itu maknanya Hakikat betul lah tapi syariat jahil Tapi yang terbalik pula syariat lebih Hakikat lupa, kalau tak kerja mati ya. Tak pergi doktor, tak pergi hospital Kau dah gila Kau kan nak mati kalau lah kalau doktor tu tak ada matilah aku. Kalau lah aku tak makan ubat tu habis lah aku. Ha ini hakikat jahil. Syariat terlebih pula. Dia balance antara kedua hakikat semua daripada Allah syariat buat. Jadi bila bila kita melakukan syariat berhasil atau tidak kembali kepada hakikat. Usaha-usaha tak ada yang oh, Allah dah takde buat macam mana? Usaha, -usaha jadi usaha-usaha jadi dapat alhamdulillah Allah taala. Tak dengan aku Dapat tu ya Selesai kan? Kena jaga betul-betul antara Seimbang antara hakikat dan syariat kan? Kalau tak seimbang Dia jadi berat sebelah Nanti susah lah Selalunya yang jadi ya Lupa untuk bersyukur Lupa dirilah Dan bila tak jadi Mengut ha, Apa ni Allah Aku dah Beratus-ratus orang aku nazor tak dapat-dapat lagi ni macam mana ni. <laughs> Abel tak ada-tak ada lagi. <laughs> macam mana? Ya. Sekatus kali nazor pun sekatus kali dapat pahala. Nazor kan sunnah. Lepat pahala. Ha. Tak sangka orang salah nak bagiku pahala dalam nazor banyak. Betul? Untung dapat tengok, dapat sembang, dapat pahala lagi. Ya. <laughs> ini tak ada merujuk kepada sesiapa. Ini umumnya. <laughs> Tak ada. Ini perkara sensitif ni saya terpaksa sebuah pasal apa. Ada orang perasaan macam maulamah. Tak nak nazorah sebenarnya. Tawabat lah. Alah hai. <laughs> Relax lah. Kita buat ikut syariat ada pahala. Setiap kita buat tu ikut syariat ada ada ganjaran ada pahala dia. Dan setiap kali kita sandarkan kepada hakikat, hidup kita tenang. Dan tak ada masalah. Buruk ke, baik ke, apa saja, bersesuaian dengan keinginan kita ke, tak bersesuaian dengan kita, tetap kita tidak akan mengganggu kehidupan kita. Semua Allah Ta'ala dah tentukan. Dan kita buat lagi syariat, selagi mampu kita buat syariat. Bersai masalah. Barulah mencapai hakikat. Eh, makrifat. Barulah akan sampai makrifat. Apabila syariat dan hakikat dipadukan, maka di lah akan mencapai ma'rifat. Jadi, kena hakikat dan ma'rifat tu kena betul-betul kuat seimbang, kalau capai ma'rifat, kalau tidak, tak dapatlah ma'rifat. Dah dapat ma'rifat, hmm. cacian dan pujian sama saja kan. Bila nah, sampai tah ma'rifat. empat kecil lagi nama Kebanyakan ulama mengharuskan rawatan dengan menggunakan jampi yang dibenarkan. Dia ya, lafaz jampi ni ruqyah bila kita dengar dalam Facebook atau dalam apa-apa ruqyah-ruqyah tu jampi dia tu. Yang dibenarkan kepada Nabi sendiri pernah mengadu sakit lalu dijampi oleh Jibril alaihi Kata Jibril dengan nama Allah aku jampi kamu. Yang tadilah yang nama syairab dia tu. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri hasidin wa 'ainin Allahu yashfika. Maksudnya dengan nama Allah aku jampi kamu. Jibril cakaplah, dia pernah Jibril menjampi Nabi lah dari segala yang menyakitkan kamu, semoga Allah memulihkan kesihatan kamu. Dia tertinggal sikit. Dan juga daripada tenungan mata. Dengan nama Allah, aku menjampi kamu dari segala yang menyakitkan kamu. Kalau kita tengok daripada... Uh, mana, mana tadi? Yang penuhnya tu. Yang Gusran 480 tu. Gusran 480 se yang sebab turun dua ma'uizah, last kali tu. Yang tulisan sangat tu. Dengan nama Allah ke menjampimu Dari sebarang yang menyakiti dirimu Dari kejahatan pendengki dan tenungan mata beracun Semoga Allah memulihkan kesihatanmu Itu yang penuh Yang ini dia singkat Ibnu Abbas dulu berkata Rasulullah SAW pernah mengajar kami Mengubati sakit dan demam dengan membaca doa ini Bismillahil Karim Ma'uzubillahil Azim Min syarikuli irqin na'arin Wa min syarik harrin nar Harkat dia tulis Bismillahil karimi A'udzubillahil azimi Min syarri kulli irqin Na'arin Ada sabdu tu Na'arin Wa min syarri harrin nari Dengan nama Allah uh, Yang Maha Mulia A'uudzu billahi aku berlindung dengan Allah. Al-'Azimi yang Maha Agung, yang Maha hebat. Min syari kulli irqin na'arin. Min daripada syari kejahatan kulli segala sesuatu irqin. Irqin ni urat-urat. Na'arin yang bengkak. Na'arin ada subdu dekat ain tu wamin dan daripada syarih kejahatan harin, kepanasan an api maksudnya panas lah, demam panas urat-urat yang bengkak tu kan, antara sebabnya kita kena sakit lengur badan dan apa semua, sebab ada urat-urat yang tersalah urat lah. dia sangkut disitu urat dia dibengkak dan sebagainya lah Okey, dapat Bagi juga bersabda Sesiapa yang mengajari pesakit Yang belum menazak Lalu mengucapkan As'alullaha Al-azima As'alullaha Dia jadi, Allah jadi Mahfa'ul Al-azima al Na'an kepada Allah Al-azima Rabbal arshil azimi Rabbah jadi na'at juga kepada Al-Azim. Kemudian ada idufah tu. Rabbah al Azimi. An-yashfiaka. Sab'am al-ratin tujuh kali. Syafia akan disembuhkan. As'adullah Al-Azima Rabbah Arshil Azimi. an, arshil azimi, an Kalau kita ziarah orang sakit, ni doa dia. Ha, hafal pergi baca tujuh kali sabah amal ratin, tujuh kali ay an tu kan, amil nasib amil nawasib ay yashfiya ha, di sini kalau mu'tal akhirya tu ha? kalau perempuan ki lah ay yashfiya kalau pesakit tu perempuan As'alullahal-azima Rabbal arshil azimi An-yashfiaka Sabah maratin tujuh kali Aku memohon kepada Allah Yang maha agung Tuhan yang memiliki aras yang maha hebat Agar memulihkan kesihatanmu Sebanyak tujuh kali Miscaya ia akan sembuh Dari Ali dari Allah katanya Ketika Rasulullah SAW menjelahi orang sakit Baginda mengucapkan Azhabil ba'asa rabban nasi Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka la yughadiru suqama itu yang panjang yang saya belajar di sana ini pendek sikit azhibil baasa Azhabil baasa rabban nasi ishfi anta as syafi ishfi azhibil baasa hilanglah segala ke uh, kesakitan rabban nasi tuhan manusia isfi sembuhkanlah isfi fi'amrulllah isfi sembuhkanlah antas syafi engkau lah yang maha menyembuh la syafi tidak ada penyembuh illa anta melainkan engkau satu lagi yang panjangnya la shifaan illa shifauka la yughadiru suquma itu panjang sikit. Mem boleh juga. Anta Syafi. Anta tu Allah lah. Isfi Antash kalau-kalau kita apa wasalkan Antash lah. kan alif lam syamsiah lah. Ada yang kata Azhibil Ba'sa, Azhabil Ba'sa. nasi si isfi Antash Syafilah, Syafiilan Anta. Wahai Tuhan, segala manusia hilangkanlah kesakitan sembuhkanlah sakit si fulan. Engkaulah Maha Penyembuh, tiada sembuh lain kecuali engkau juga Boleh tambah nama Lepas isfi tu. Isfi fulan bin fulan. Isfi fulana binti fulan. Anta Syafi. Engkaulah penyembuh. Kalau kita nak doa nak, khusus kan, sebut nama pun boleh. Ibn Abah merupakan bahawa Rasulullah SAW pernah menjampi Hasan dan Husin dengan membacakan doa pelindung berikut. Wa'izu bi kalimati Allah hitamati min kulli syaitanin wahammatin. Wa'izu bi kalimati Allah min kulli ainin wahammatin. auizu kuma Dia auzu tu mabni ma'lum. Do'aizu jadi mabni majhul. Dilindungi kuma kamu berdua bi dengan kalimat Allah. Auizu. Bas terminal dia panggil apa ayat aktif ayat pasif kan ada kita belajar saya makan Zaid makan nasi. Nasi dimakan oleh Zaid. Dimakan makan tu kan pasif. Jadi auizu dilindungi. Tapi dia terjemah yang sini aku lindungkan kamu berdua dengan kalimah Allah. Auizu kuma. Kuma ni mukhatab 2 orang, Hasan dan Husainlah. Hmm? Ha? Seorang ka Ka kumakum Ki kumakunna Dalam bahasa Arab ini Belajar Nahu sikit Wa'izuka kamu Wa'izuki kamu perempuan seorang Wa'izukuma dua-dua boleh Lelaki dua orang atau perempuan dua orang Atau seorang lagi seorang perempuan Kalau wa'izukum kamu semua lelaki Wa'izukunna kamu semua perempuan Jama' plural Bahasa Arab ni dia pecah dua lelaki dan perempuan. Lepas tu dia pecah lagi daripada singular. Lepas singular tu dia tak terus ke plural. Dia ada, dia panggil apa? Dua. Dua? Dua. Dua. Ha. Single, double, plural. Bahasa Arab, dia tak terus ke plural. Dia single, lepas tu dia double, dua. Lepas tu baru tiga ke atas, baru plural. Maknanya mufraq, tasniyah jamak kemudian antara lelaki feminin dengan maskulin berbeza mu'anas dan muzakkar dalam bahasa Inggeris feminin maskulin lah. jadi wa'idzu kuma ni kan kuma ni kamu berdua ni tu, ditujukan tu, kepada Hassan Hussein lah jadi kalau wa'idzu ka macam kita bagi salam kan assalamualaika kamu assalamu assalamualaiki kamu perempuan seorang assalamu assalamualaikumah Assalam kat kamu berdua. Eh, kuma ni dia boleh dua-dua lelaki, dua-dua perempuan dan seorang perempuan, seorang lelaki. Assalamualaikum kamu semua lelaki. Assalamualaikumna kamu semua perempuan. Tapi lafaz yang warid dalam hadis cukup dengan Assalamualaikum untuk semua sekali. Ha, bila kum tu, sirat yang umum, boleh untuk seorang, untuk dua orang, untuk tiga dan ke atas, boleh untuk lelaki dan untuk perempuan. Itu nanti dia memang dah warid macam tu dalam hadis. Ya, ini cuma kalau misalnya nak di, apa, ditafsilkan, diperincikan dari segi penggunaan nahu lah. Kata ganti nama bagi perempuan dan lelaki menurut bilangan. Ini pula, ini untuk mukhatab pula. Kamu mana orang yang diajak bicara. Ada kat depan kita. Tapi kalau kita nak mendoakan yang tak ada, yang raib, orang yang ketiga... Wa'i zuhu Wa'i zuha Wa'i zuhuma, ma wa Wa'i zuhum Wa'i zuhunna Wa'i zuhu Aku melindungkan Memohon-mohon untuk dia Seorang lelaki Wa'i zuha Ha'alif Aku memohon-mohon perlenggan untuk dia seorang perempuan Dia tu kan tak ada di tempat Kita berbicara itulah, Ataupun Wa'i zuhu ma Aku mohon perlindungan untuk mereka berdua lelaki ke, dua lelaki ke, dua perempuan ke, atau satu lagi satu perempuan. Ataupun wa'i zuhum. Aku mohon perlindungan untuk mereka ramai lelaki. Wa'i zuhunna aku mohon perlindungan untuk mereka ramai perempuan. Tapi kalau campur ramai lelaki dan perempuan, wa'i zuhum. Itu untuk yang raib. Dan yang ni untuk mukhatab. Yang diajak bicara. Kalau untuk saya dan kami, wa'i dzilah ataupun uai zuna kami nah, itu mutakallim wahdah dengan mutakallim ma al-ghair sikit sorah kita tambah sikit sorah dan nahulah pancing-pancing sikit ada yang bersemangat sikit nak belajar bahasa kan <laughs> bi dengan kalimah-kalimah Allah atamah at yang maha sempurna Min kulli syaitanin. Daripada setiap syaitan wahamatin Dan binatang yang berbisa. Berbisa. Wa min kulli ainin lammatin. Dan segala tendungan mata yang mencela. A'udhukumah bi kalimatillah hitamati. Min kulli syaitanin wahammatin. Hammatin tu binatang-binatang yang berbisa Wa dan daripada kuli ainin setiap mata lam matin yang mencelot mata maksud di sini tenungan mata lah pandangan mata. Ada orang tu boleh jadi demam disebabkan ada orang punya hasad dengki punya hati yang tak baik. Kak dia tu dia tenung orang tu orang tu boleh jadi demam. Ini ini ain kena ain dek bagi. Tidak, Nabi tak beritahu lah. Kalau benda tu tak logik ke tak logik lah. Ini masalah bukan masalah logik. Masalah benda yang warid dalam hadis. Usman bin... Abi Al-As As-Sakhafi pula mengatakan aku temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang sakit tenat yang hampir-hampir melumpuhkan tenagaku. Baginda lantah besar benda, letakkanlah tangan kananmu di atas tempat sakit dan ucapkanlah dengan nama Allah aku berlindung daripada berlindung diri kepada keagungan Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku hadapi sebanyak tujuh kali. Aku pun lantas berbuat demikian, akhirnya Allah menyembuhkan penyakitku. Lafaz dia dalam bahasa Arab, tak diri begitu, tak baitul kat sini, sekejap tengok yang dalam kitab Arab ni Bismillah, a'udzubi' wa wa'udratihi min syarima ajidu nak tulis nak hafal tak payahlah dah banyak lah kan amalkan ni dulu nanti dah, dah settle ni. Nanti. nanti saya bagi yang tambah lagi <guluh> bagi banyak-banyak lagi tak amalkan boleh berdoa dalam semenayu pun boleh tak ada masalah hafalkan doa dalam waktu tu lah dirayakan juga ada bahawa baginda apabila bermusafir seterusnya Singgah, bermalam atau berehat di mana-mana tempat Dan berkata Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhan kamu ialah Allah Aku berlindung kepada Allah dari bencana-Mu Bencana apa yang ada di dalam-Mu atau bencana yang terbit darimu dan bahaya binatang yang melata di atas permukaanmu aku berlindung kepada Allah dari singa dan binatang buas ular dan kala jengking juga dari gangguan penduduk negeri ini dan bahaya makhluk yang beranak dan yang diperanakkan bahasa Arab dia ya ardun rabbi wa rabbukallah A'udzu billahi min syarrika wa syarri ma wa syarri ma minka wa syarri ma 'alaika wa a'udzu billahi min asadin wa aswadin wa, wa hayyatin wa, wa akrabin aqrab ni kala jengking wa min syarri sakinil baladi wa walidi wa ma walad itu bahasa arab ya Sayyidina Aisyah belum menyembuhkan dalam hari yang lalu bahawa Rasulullah SAW apabila badan baginda sakit, baginda membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan Al-Nas di tapak tangannya yang kanan. Lalu mengusapnya di tempat yang sakit berkenaan. Ha, ni. senang sikit dah. Fal. Pendapat yang sahih menurut ulama' ialah harus meniup apabila berjampi berdasarkan dalil yang direwetkan oleh para ulama besar dari Aisyah Raja Allah Nabi meniup Nabi meniup. Nafasa tak kala berjumpa Nafasa, Nafakha Imam Bakir mengharuskan perbuatan menggantungkan doa-doa perlindungan di leher kanak-kanak jampi yang dilarang adalah jampi yang tidak diketahui sumbernya dan tidak difahami maknanya alam. boleh kita nak tulis ayat kursi ayat muawizatah ini tulis dalam kertas gulung gulung gulung letakkan kalungkan di gantai kat anak tu kan ataupun tangan dia bolehlah lah jangan beri dia masuk tandas dah ibn masuk pun buat kat anak dia budak kecil kan Budak kecil, dia tak tahu baca apa. Kita langsung dia baca pun, dia tak ketinggalan lagi. Kita nak baca je, mungkin kita tak ada kat rumah. Bila masa kita nak baca, bila kita ada je kat rumah, bagi kita baca. Jadi, kadang-kadang, orang dia tulis. Tulis air eh, kursi, tulis mu'awizatai dalam kertas. Dia gulung, gulung, gulung. Dia letak dalam. Ada tu, jual tu, rantai yang tali warna hitam tu. Ada macam depan tu, macam macam bekas pula tu. Boleh buka. Kertas kalau dah kan jadi kecil. ada selik kat dalam tu, dia tutup. Nah, tu, dia gantung kat bayi. Pun boleh. Tapi ada syarat lah ulama', -ulama kata. ibnu Hajar sekarang ni dan syarat Fatal Bari kata. Syarat jangan kita yakin dengan tangkal tersebut. Kalau kita yakin dengan tangkal tersebut syirik juga. Walaupun Al-Quran. Ya, itu hanya asbab sajalah. Sama juga macam kita meniup, menjampi dan sebagainya. Hanya asbab saja. Yang akan menyembuhkan Allah itu asbab saja. Sebab tu ada setengah pihak narang benda ni. Ha, larang gantung-gantung eh? tangkal kat leher gantung-gantung tangkal kat tangan cenggelang tu kan dilarang. larang pasal apa so apa dia pasti hati tu akan tergerak ke situ wah ada tangkal ni selamat anak aku selamat ada tangkal ni anak aku selamat ha, itu syirik betul tu larang tapi itulah sebab ada perbuatan daripada sahabat tapi kita telah sahabat ni mana ada mana ada yakin dengan sebab buat pun sekadar syariat dia tu ya. Faham eh? Kalau kita rasa hati kita tak cenderung kepada tangkal-tangkal tu, kita buatlah. Yakin kepada Allah sekadar sekadar sebab saja, tapi kalau hati kita cenderung ke arah tangkal tu, baik kita jangan buat. Tak silap-silap nanti ha. Anak engkau okey sihat nyenye, eh ni, tangkal ni aku tak ada. Ha, biar lah. Tercalarlah tauhid kita. Ci ada ialah ulama tu tercalarlah ketauhidan kita kepada Allah apabila kita mula cenderung kepada asbab susah tu nak balancekan antara syariat dan hakikat tu. asbab dan usbabul asbab kena mantapkan iman Allahumma alam. Segala puji bagi Allah Taala, pentabai kelemahan saya, pentampaan muslimat, mudah-mudahan Allah bagi kita fi dapat kita sampaikan. Tutup majlis, tangguhkan majlis kita dulu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah nastaghfiruka wa tubtu ilai. Subhanarabbikal azimi wassalamu alal mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.